У його голосі мені відчулась відверта погроза. Федін хотів іще щось сказати, але Малюченко жестом зупинив його і промовив. Якщо ви не бажаєте працювати на мене, то вважайте, що вас наймає Світлана, як приватна особа, і всі ваші принципи залишаться при вас незайманими. У перший момент зміст цієї тиради до мене не дійшов. Я вже відкрив був рота, щоб знову заперечити, і нічого не сказав. Я побачив обличчя жінки.